Христос – проявеният Бог, Духът Божий За да разберем християнството като окултно учение, трябва да имаме поне елементарни понятия за Христа. Но понеже Христос е най-великото същество, което някога е посетило земята, затова с нашия човешки ум ние не можем да го обгърнем и разберем. Затова – за да добием известна представа за това велико космическо същество, ще приведа някои мисли от Учителя, които имам под ръка. Защото Учителят много е говорил и осветлил Христос и християнството от всички страни. Едва ли някой е разгледал въпроса за Христа с по-голяма дълбочина и по-голяма светлина от Учителя. Всички истински посветени са виждали в лицето на Христа проявения Бог – Божият дух, а онези, които минават за посветени без да са такива, имат различни теории за Христа. От това, което учителят е говорил за Христа, ще изнеса някои мисли, които характеризират Христос като проявен Бог, като духът Божий, като глава на бялото братство, като велик учител на човечеството. В момента не разполагам с всичко, което учителят е казал за Христа. Затова ще изнеса това, което имам под ръка за сега. То все пак хвърля една светлина върху проблема за Христа. Христос е първото изявление на Бога. Той е първият образ, който се явява в света, от когато проистичат всички същества, които имат човешки образ. Той е първородният, единородният син на Бога, роден преди всички векове. В завета на цветните лъчи в началото на главата Духът Христов учителят изнася мисли от писанието, подредени и допълнени от него и се казва Христос е, който развързва седемте печата, отваря седемте очи, прораства седемте рогове, държи седемте църкви в ръцете си, образува седемте звезди, запалва седемте светилника, освещава седемте дни, Разпровожда седемте духове, съединява всичко в едно цяло, образува божественото съзвучие на големите и малките светове. Разпределя отредените блага. Води към божественото сърце на любовта, оживява, създава, произвежда и ражда, обогатява и украсява, милва и утешава, благославя и озарява. Весели всичко живо, осветява, умадрява, събира знанието, прави да прозябне всичката Божия любов, мъдрост и истина. И апостол Павел казва Христос е сияние на Неговата слава и образ на Неговото същество и държи всичко с силата на своето слово. В допълнение на горните мисли учителят казва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 Той е невидимият двигател на целокупния духовен живот на човечеството. Христос се е проявявал чрез всички учители на миналото, чрез всички учени и гениални хора, за да подготви човешките умове за разбирането на Христа. Те са подготвили пътя за идването на Христа. Със своето слизане на земята, Христос откри нова епоха в развитието на човечеството. Той очерта пътя, по който единствено могат да възлязат човешките души към Бога. До на Христос на земята, човечеството слизаше все по-дълбоко в гъстата материя и беше стигнало, така да се каже, до дъното на материята. Христос, с слизането си на земята, с мистерията на голгота, с смъртта и възкресението си, Даде импулса на възхода, вля в земното развитие нови сили, които обръщат движението на човечеството в обратна посока, към Бога. До неговото идване човечеството се е движило, със съзнанието си, към центъра на земята. Отдалечавало се от Бога, било е с гръб към Бога. С неговото идване хората постепенно се обръщат с лице към Бога, поемат пътя на възхода, затова той казва Аз съм пътят, истината и животът Пътят Разбран в широк смисъл на думата Това е движение на духа Разумно прилагане на законите на природата Животът Това е хармонично организиране На елементите И развитие на силите в божествената душа Истината Това е проявление на единния Бог който създава условия за развитие на всички живи същества. Излязъл от Божествения свят на истината и слязъл в материалния свят, Христос свързва човешките души с силата на истината, в която се крият великите цели на битието. Със своето слизане на земята и със своето възкресение, т.е. връщане в Божествения свят, той посочи на хората пътя към вечния живот. И Той казва, Това е живот вечен. Да познае Тебе един наго, един наго Бога и изпратения от Тебе Исуса Христа. Да познаем Бога. Това означава да познаем зародишите на духа, условията, силите и законите, по които се гради този величествен ред на нещата. Да познаем Христа значи да познаем разумното начало, което излиза от единния Бог и което носи живот на всички същества, направлява ги, съхранява ги, като ги свързва с първичния център на всичко, което е. Христос е пътят на онова разумно движение на душите, което ги води към вечния живот на истината. Съвременните хора и специално тези, които се занимават с окултната наука, но не са проникнали в нейните дълбочини, Делят Христа на исторически, космичен, мистичен и тъй нататък. но Христос сам по себе си е неделим. Учителят казва, има само един Христос, живият Христос, който е изявление на Бога, изявление на любовта. Христос, това е Бог, който се разкрива в света като проява на Бога, като проявен Бог. Христос не може да се отдели от Бога, не може да се разглежда вън от Него. И когато аз сговоренах за Христа, считам го не като отвлечен принцип, но като реално въплъщение на любовта. А любовта, това е най-великата реалност. Тя не е нещо отвлечено, тя има форма, съдържание и смисъл. А пълно изявление на любовта на земята е дал Христос. И наистина, няма друг човек на земята преди Христа, който да е имал по-голяма любов от него. Няма и в космоса, вън и в мистичните дълбини на душата, вътре, по-пълно изявление на любовта от онова, олицетворено в Христа. Христос е едновременно и историческа личност, въплатена на земята в тялото на Исус от Назарет, и същевременно се изявява в душите на хората като принцип на любовта, който организира душевния живот. Това е мистичният Христос, изявен в космоса като проявен Бог. Това е космичният Христос. Но като историческа личност, като мистична сила и като космическа същност, Христос е един и същ, проявеният Бог, изявен в трите плоскости на битието – космос, човечество и човек. Проявен на земята в даден исторически момент, като отделен човек, като образец на истински човек, той е историческият Христос. За него Пилат казва, ето истинският човек, в когото живеят любовта, мъдростта и истината, и който ги прилага. Познат вътрешно, той става мистичен. А схванат и познат като проявен Бог, като разумно организираща сила в космоса, Той е космичен. Това показва, че проявеният Бог работи както в космоса, така и в човешката душа, и в цялото човечество. Защото човечеството като цяло представя физическата страна на Христа. Всички човешки души, в които Христос живее, обединени в едно, това е физическата страна на Христа. Всички ангели, Събрани в сърцето на Христа, представят божествената му страна. Това е космическият Христос, проявеният Бог в света. В допълнение на горната мисъл, учителят казва Събраха се боговете на съвет, под председателството на Господа Исуса Христа, наречен Спасител на човечеството, за да създадат човека. Затова и мистиците виждат навсякъде Христа, великият брат на човечеството, първият образ на човека, първородният в света, началото на човешкия род, началото на човешката еволюция, първородният, който е проявил всички божествени добродетели, който е приложил всички божествени закони, който е издържал сполучливо всички изпити и е пожертвал всичко за своите братя.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 тук като космична същност, тук като мистична сила. Учителят казва още, когато говорим за Христа, ние разбираме девствения божествен дух, най-възвишеният, в иерархията на ангелите. Той се проявява и като историческа личност, и като космична същност, и като мистична сила, в зависимост от това, къде се проявява. Но Той е един. Христос е първият образ, който се явил в света, който изявил великата реалност и учителят казва Този Бог, за когото ви говоря, не е без форма. Той е най-красивото същество. Ако бихте видели Бога в Неговото тяло, само тогава бихте си го представили. И ако Христос казва, че е Бог, то е защото Бог се изявява в човешка форма. Значи човешката форма има известна роля, известна мисия в света. И действително, целият космос е създаден по образ на човека. В Евангелието се казва, че Бог толкова люби света, че изпрати Своя единороден син, за да не погине всеки, който вярва в него, а да има живот вечен. Синът, това е словото.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 Когато в Евангелието се говори за слизането на духа върху Исус, подразбира се онова съединение на Исус с колективният дух на разумния свят, благодарение на което стана възможно осъществяването на една божествена идея на Земята. Такъв е великият закон на Земята. За да се свърши Божието дело, трябва един човек от Земята да се съедини с едно същество от Небето. В случая това същество беше колективният Божий дух. Законът е такъв, че зад всеки посветен от Земята стои едно възвишено космично същество. От това гледище Христос е колективен дух. Той съществува като единица, но същевременно е и колективен дух. Той е сбор от всички синове Божии, съединени в едно, чието души и сърца бликат от живот и любов. Всички синове Божии, съединени в едно, всички разумни възвишени души, които живеят в Божествено единство, това е Христос, проявеният Бог в света. Идването на Христос на земята е най-важното събитие в историята на човечеството. То е едно изключително събитие, както по съдържание, така и по смисъл. С него се свързва основната идея на човешкия живот, идеята за безсмъртието, идеята за вечния живот и усилията на цялото човешко съществуване се свежда към това да се постигне безсмъртие, да се влезе във вечния живот. А вечният живот, казва Христос, е да позная Тебе, единаго истина Го Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа. Значи, за да добие безсмъртие, вечния живот, човек, ученикът, който влиза в пътя на съзнателното развитие, трябва да познае вътре в себе си двата велики принципа, които са основата и същината – Както на космоса, така и на човешкото битие. Бог, абсолютният дух, който е корен, основа на всичко съществуващо, оттам и на човешкото битие. Христос, проявеният Бог, който организира както космоса, така и човешкият душевен живот, и свързва човека с великия Бог на вечността. Затова и Христос казва: Аз и Отец ми едно сме. И казва още Христос: Аз не говоря от само себе си, но каквото Отец ми каже, това ви говоря. Христос е връзката между Бога и човешките души. Човешките души не могат направо да приемат божествени импулси и енергия, а чрез Христос проявения Бог. Бог живее дълбоко в човешките души и всички дълбоки възвишени импулси идват от Него. Затова Христос казва: Никой, не може да дойде при мене, ако отец ми, него привлече. Това значи, никой не може да намери Великия Учител на любовта, мъдростта и истината, ако отец отвътре не го подтикне към това. И продължава Христос. Никой не може да отиде при отца, ако аз, Учителят на любовта, мъдростта и истината, не му покажа пътя. Това значи, никой не може да намери Бога, и да влезе във връзка с Него, ако преди това не е влязал във връзка с Христа. Проявеният Бог, който ще го заведе при Отца. Такова е отношението, което съществува между тези двама велики вътрешни принципа. Христос е, който е изявление на Бога. Нямаше нужда да се учи в човешките училища, защото Той сам казва, каквото Отец ми каже това ви говоря. Значи, той се учи направо от Отца, от Великият Дух на битието, който е проявен и живее в Него и с когото е в съзнателно общение. Това се отнася до Христа и до Великия Божи Дух. Но Исус, макар и много напреднала човешка душа, една от най-напредналите между човешките души, имаше нужда да се учи на земята, той беше един велик посветен от минали епохи, който беше във връзка с тях. Преди да слезе Той на земята, но все пак в новото тяло на Исус, Той пак имаше нужда да се учи. Затова Той отиде в Египет, когато го гонеше Ирод, за да влезе във връзка с окултната школа на Бялото братство, която по това време беше в Египет, за да премине известна тренировка и дисциплина, за да се събуди, и прояви неговото минало посвещение, за да може да послужи като посредник, чрез когото да се прояви Христос. Евреите не познаваха Христа и го мислеха за прост дърводелец, но Христос, който слезе от света на истината, е притежавал великата божествена мъдрост в нейната пълнота, защото той слезе с една определена мисия и задача на земята да обърне колелото на човешкия живот в обратна посока на досегашната. А това не може да направи един обикновен човек, даже и човек с високо посвещение. Това може да направи само едно велико космично същество като Христос, който беше във връзка с абсолютния дух и притежаваше пълнотата на божествената мъдрост и божественото съвършенство. И той, обръщайки се към евреите им каза, ако не разбирате земните работи, за които ви говоря, как ще разберете небесните? Като говори за небесните работи, Христос подразбира великата мистерия на Слънцета, откъдето Той е слязал на земята. Той обаче е разбирал и земните неща, т.е. познавал е и е владел и малките мистерии, които проучват великите тайни, свързани с земята като едно цяло и с развиващия се живот в нея, Познава е основно кабалата и древните мистерии на целия изток, но той не преповтаря в Словото си мъдростта на тези мистерии, както искат да ни убедят някои, чиято мъдрост принадлежи към областта на малките мистерии, с малки проблясъци на мъдростта на великите мистерии на Слънцето. Но Христос със Словото си донесе новата мъдрост на Слънцето, която за пръв път слиза на земята от божествените височини на слънцето. Затова се казва, че когато той бил на кръста, завесата на храма се е раздрала. Това е символично казано, че това, което до тогава е било казано на Малцина, се прави достояние на цялото човечество, макар и в забулена форма. И той казва на учениците си, на вас е дадено да познаете Царството Небесно, т.е. великите мистерии а на народа се говори с притчи. Учителят казва, че Христос е едно велико космично същество, което стои над цялата ангелска иерархия, от ангелите до серафимите. И той е дошъл в нашата слънчева система от централното Слънце на нашата галактика, което Учителят нарича Алфиола, където е центърът на великото всемирно братство когато Слънцето е център на всемирното бяло братство. Затова Очителят казва още, ние сме едно братство, което има клонове по цялата Вселена. Христос е глава на всемирното бяло братство, в което влизат всички ангелски иерархии, от ангелите до серафимите, а Абсолютният Дух е глава на великото всемирно братство. което ръководи и направлява както бялото, така и черното братство. Той държи в ръцете си двата принципа, чрез които се проявява в света. Те са неговите две ръце. На едно място, учителят, отговаряйки на въпроса за отношението между Исус и Христос, казва, отношението между Исус и Христос е такова, каквото е отношението между нашето слънце, и централното Слънце на нашата галактика, което е 75 милиона пъти по-голямо от нашето Слънце. Така и Христос е 75 милиона пъти по-велик от Исус. Това е едно сравнение, което изяснява какво е отношението между Исус и Христос. Слизайки на Земята, дошъл от безкрайните глъбини на космоса, Христос, както казах, е имал специалната задача и мисия да приобщи Земята към великата хармония на космоса, защото, както по-рано споменах, Христос е Който организира космоса като едно хармонично цяло. Затова Учителят казва, без Христа няма космос, т.е. организиран свят. Понеже всеки първоначален импулс в битието, казва Учителят, е дисхармоничен и Земята заедно с човечеството, поемайки своя път в космоса, първоначално приема импулса на първия принцип, чрез който Бог създава световете. Слизайки на земята, Христос има за задача и мисия да организира, да превърне този импулс на първия принцип, като му даде възходящо направление и да използва неговите енергии за повдигане на човечеството. Когато Христос казва, иде князът на този свят, който няма нищо общо с мене, той подразбира първия принцип, който няма нищо общо с втория принцип, който се изявява чрез Христа. Христос казва, аз съм виделината на света, а първият принцип е принцип на тъмнината. Значи Христос е дошъл на земята да превърне тъмнината в светлина. Казано е в писанието, светлината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. И още се казва в писанието, че когато Христос издъхнал на кръста, настанала тъмнина по цялата земя, т.е. цялата земя била обхваната от първия принцип, който предаде Христа на разпятието. Случайно ли беше това явление? Не, това не беше случайно. Това не беше и победа на тъмнината, защото, както казах по-горе, писанието казва Светлината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. В живота, както и в развитието и организирането на света, няма нищо случайно. И когато Петър съветва Христа да избегне изпиването на тази чаша, той му казва Махни се от мен, Сатана, защото аз за този час дойдох. Учителят казва Хората, каквото и да приказват за страданията на Христа, неговото разпятие и позорната смърт те си остават едни от най-големите загадки. Учителят пита, защо Христос, най-великата душа, която е посещавала някога земята, най-великият характер, който някога се е проявил, защо този добър, учен и силен човек е трябвало да умре така трагично. Свещената книга казва само, че така е било писано и нищо повече. Други казват, че това е трябвало да стане, за да спаси света. И сам Христос казва, че е дошъл да свидетелства за истината. На кръста Христос преживява това, което може да се нарече идейно-мистични страдания, най-дълбоките и интензивни страдания, които може да преживее една човешка душа. Той трябваше да изпие до дъно чашата на страданията. Онази чаша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 Чрез могъщата алхимия на любовта Христос претвори отровите, събрани в тази чаша от миналото и по такъв начин ликвидира веднъж завинаги с насилието. Ако Христос се беше оплашил от страданията на кръста, той нямаше да даде едно ново съществено разрешение на трудната задача за повдигането на човешките души. На кръста, въоръжен с любовта, Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество. Така той откри пътя за спасението на унези страдащи души, за които беше дошъл. Разпъването на Христа беше една трагедия. От тази трагедия имаше своето разрешение Възкресението. Христос възкръсна и чрез Възкресението си победи смъртта. И както в страданията му се разкриха тайните на миналото, във възкресението Той получи откровение за бъдещето. Христос бе сърцето на Бога, затова Той възкръсна. Защото Божието сърце не може да умре и Той се възвърна там, откъдето беше дошъл. А с цялата тази трагедия, която се разигра на Голгота, се вля нова кръв, нови сили в изтощените жили на човечеството, и се даде нов импулс на божественото кръвообращение на любовта. В горните мисли учителят повдига малко завесата, която скрива тайната на Голгота. Това събитие не беше случайно и имаше и има свой дълбок смисъл. Учителят казва Христос изпи чашата, в която бяха събрани всички от отайки на отровите в миналото. Това е един символичен език, който много говори Учителят продължава. Така Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество. Чашата с отровите, това е цялата карма на човечеството, събрана от милиони години, която се беше надвесела като един страхотен тъмен облак на хоризонта на човешкото развитие и пречеше на човешкия прогрес. Тя задушаваше всеки благороден подтик. Човеците не можеха да повдигнат главите си над този тъмен облак, в който беше събрано цялото минало. И никакъв слънчев лъч от ефирните простори не можеше да проникне през него до човешките души. Той беше като една задушлива и отровна атмосфера, която убиваше човешкия живот и човечеството рискуваше да се залечи от космоса. Тази карма се беше изпречила на пътя на човечеството, като една непроходима планина, която прегражда пътя към възвишените светове. Хората със своя лош живот, със своите ниски страсти, желания и инстинкти, със своите престъпни дела, бяха изпълнили пространството с отровни мисълформи, на които бяха дали живот. И те, натрупани в течение на милиони години, образуваха този страхотен облак, тази непроходима планина, която преграждаше пътя на човешките души към възвишените светове. Казано по-конкретно, кармата в своето проявление оставя следи както в природата, така и в самия човек. Резултатите на кармата, изявена в природата под формата на мисъл форми, образува този тъмен облак, който образува една задушлива атмосфера, която убива всеки благороден подтик. Но кармата оставя свои резултати в самия човек, защото всичкият този живот на миналото, който създава тази лоша карма, Предизвиква в човека известни енергии, които са предимно от разрушителен характер и човек трябва да ги трансформира, за да им даде път да се проявят, иначе те ще го разрушат. С слизането си на земята и с мистерия, с изпиването на горчивата чаша с отровите, Христос абсорбира този облак в себе си и по такъв начин очисти космичното пространство от всички онези мисълформи, които образуваха този тъмен облак и откри пътя на човешките души към възвишените светове, към Бога. По такъв начин Христос погълна в себе си, в своята аура, цялото минало на човечеството. Затова учителят казва с изпиването на чашата на страданията в която беше събрана цялата минала карма на човечеството. На Христа се разкриха всички тайни на миналото, защото Той го погълна и преживя в себе си. Затова след Христа, ясновидец, който иска да проникне в миналото на човечеството, трябваше да е свързан с Христос, за да може да прозре в миналото. Затова се казва, че Христос държи в ръцете си ключовете на Ада. Адът в този смисъл е пътят на слизането, пътят на миналото, който Христос абсорбира в себе си. С своето слизане на земята и с голготската мистерия, Христос спря по-нататъчното слизане в гъстата материя и даде обратен импулс, импулса на възхода, на възлизането към Бога. И когато Христос на кръста беше прободен и потече кръвта му към земята, заедно с тези капки кръв, които паднаха на земята, се вля в земята. В земното развитие Христовата сила, защото кръвта е носител на живот. Тези сили, които се вляха в земното развитие, са в състояние да извадят земята и човечеството от 13-та сфера, от ада, и да го въздигнат в светлите небесни височини, където е вечна светлина, където има простор и свобода за човешките души, затова учителят казва, с цялата тази трагедия, която се разигра на Голгота, се вля нова кръв в изтощените жили на човечеството и се даде нов импулс на божественото кръвообращение на живота. Общо е убеждението у християнските народи, че Христос е спасил човечеството. Това взето принципиално е вярно, но какво се разбира под думата «спасение» Ако се вземе в буквален смисъл, то защо хората пак страдат, пак грешат и са изложени на всякакви изкушения и страсти, които ги водят към ада, ясно е, че има нещо, което не е разбрано в това спасение. Според учителя и въобще според окултната наука, спасението е един факт, и то е следният. До идването на Христа, човечеството слизаше все по-дълбоко в гъстата материя, и беше обърнато с гръб към Бога, отдалечаваше се от него, вследствие на което беше изложено на много изкушения и съблазни. Христос обърна това движение в обратна посока, т.е. посока към Бога. Затова Учителят казва Идването на Христа на земята е най-великото, най-важното събитие в цялата човешка история. Това е един кардинален пункт в развитието на човечеството. Това е първият факт, който влиза в понятието за спасението. Движението на човешкото развитие, движението на човешките енергии, е обърнато в обратна посока на досегашната, обърнато е в посока към Бога, към слънцето на живота. Вторият факт, който се отнася към понятието за спасението, това е фактът, който споменах, че от човешките престъпления и грехове се беше образувал един тъмен облак – който преграждаше пътя на човешките души към Бога. Христос абсорбира, погълна в себе си този тъмен облак и с това разчисти пътя на човешките души към Бога, разчисти хоризонта и даря възможност на слънчевите лъчи и енергии да въздействат непосредствено на човешките души. В тези два факта от космично значение се състои спасението на човечеството. А Онзи за идеал от кармата – която е оставила своя отпечатък в самия човек, човек ще си понесе последствията. И от това вече идват страданията и изпитанията, паданията и ставанията в човешкия живот. Но тези страдания са вече очистителни. Те извършват в човека онова, което Христос извърши в космичен мащаб. Учителят дава и следния пример за спасението. Той казва, Ти си паднал в една кална яма, Христос те изважда от тази кална яма и ти дава възможност да продължиш своя живот. Това е спасението, но Христос няма да учи за тебе. Ти като човек, сам трябва да разрешаваш задачите, които животът ти дава със светлината, която Христос ти дава. Учителят казва, след свалянето на тялото на Христа от кръста и погребването му, след три деня той възкреси тялото си, защото то беше живо. Ангелът, който причини смъртта му, занесе душата му в ада. С влизането си в ада, Христос причини цяла революция. Той раздвижи всичките му жители и ги пусна на свобода. В ада Христос не беше сам, а беше вожд на цялото воинство от ангели, които очистиха ада и освободиха всички затворници. В допълнение на тази мисъл учителят казва още следното. В миналото, астралният свят, който в най-низката си област представя Ада, беше крепостта на падналите духове. Но след преминаването на Христа през Ада, той го разруши и пречисти. И затова сега астралният свят е пречистен и не е такъв, какъвто е бил при слизането на Христа на земята. А всички тъмни духове, които бяха в него преди идването на Христа на земята, сега са свалени на земята. Така Христос освободи човешките души, които бяха затворени в ада и им даде възможност за развитие. След Възкресението си Христос не отиде на небето, а остана на земята и Той каза на учениците си «Идете и проповядвайте това учение на всички народи и аз ще бъда с вас до скончанието на века». Въпросът за идването на Христа на земята е един от най-дълбоките въпроси в окултната наука и крие в себе си много тайни, свързани с човешкото развитие, въздигане и възкресението на човешките души. Хората не познават Христа в Неговата слава, в Неговото божествено могъщество и сила. Силен и мощен е Христос. Това хората ще познаят постепенно в течение на своето възлизане към Бога, когато постепенно влязат в контакт с Христа. Защото в пътя на възхода, неизбежно, всяка душа, за да получи възкресение и безсмъртие, трябва да дойде в съзнателна връзка с Христа. Тогава тя ще познае неговата слава, неговата сила и мощ. Християнските народи очакват да дойде Христос втори път на земята да съди живите и мъртвите. Но как ще дойде, той не знаят. Антропософите, розенкройцерите, учат, че Христос ще слезе до етерния свят и по-пробудените души ще могат да влязат във връзка и общение с Него. Теософите го очакваха да се всели в тялото на индуса Кришна Мурти, но се разочароваха от тази идея, понеже сам Кришна Мурти се отказа от тази мисия. А писанието казва Христос ще дойде на облаците заедно със своите ангели и там ще го посрещнат праведните. А Учителят казва, Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава човешките умове и сърца, което всява смърт в човешките души, което сковава човешкия живот. Той е живият Христос, който носи живот, светлина и свобода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 Христос се проява на Божията любов и мъдрост и Той ще дойде като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Тази светлина ще привлече всички хора около Христа като около Велик Център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре, това ще бъде второто идване на Христа на земята. Не го ли приемат? По този начин хората ще продължават този живот на безлюбие, на страдания и неволи, на външни вярвания, суеверие и заблуди. Христос е глава на Бялото братство, в състава на което влизат всички пробудени души, всички велики посветени и всички архангелски чинове от ангелите до серафимите. Учителят дава и следната класификация на великите души, които съставят Бялото братство. Той казва всички велики братя, които работят в духовната сфера на Земята, са иерархии от седем категории. Едни от тях принадлежат на любовта и се наричат братя на любовта. Други принадлежат на мъдростта и се наричат братя на мъдростта. Те поддържат науката и изкуствата и носят знанието на човечеството. Трети от тях се наричат братя на истината. Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Други се наричат братя на справедливостта. Те внасят правда в човечеството и се разпореждат с всички онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Пети се наричат братя на добродетелта. Шести – братя на красотата. И най-после идват онези, които се наричат яховисти. Това обаче не са същинските имена на тези братя. Аз не мога да произнеса същинските имена, защото са свещени. В самопожертването се крие познаването на Христа, проявение Бог на любовта. Само онзи може да отиде при Христа, който прилага закона на самопожертването. Вие може да познаете Христа, Божия дух, само когато вземете Неговото иго и сте готови да му служите. Христос не може да се прояви чрез един обикновен човек, тъй, както и в най-гениалният музикант, не може да свири на една дъска, на която са опънати четири струни и да изсвири нещо хубаво. Тъй и Христос не може да се прояви чрез един обикновен човек. За да може да види и познае Христа, човек трябва да има ум, сърце, душа и дух като неговите. Всички на които Христос се явявал преди да стигнат до това състояние са падали с лицето си към земята. Когато в Евангелието се говори за слизането на духа върху Исуса, разбира се онова съединение на Исуса с колективния дух на разумния свят, благодарение на което става възможно осъществяването на една божествена идея на земята. Такъв е законът на земята. За да се върши Божието дело на земята, трябва един човек от земята да се съедини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 Бог е пращал на своята нива слугите си, пророците и светиите, но те не можаха да свършат работата както трябва. Когато Христос, Синът Божий, слезе на земята, работниците от цялото небе се съединиха с Него в Негово име, за да довършат започнатото дело. Христос е най-пълното проявление на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина. Христос е бил съединен с Бога познава е Бога и чрез това познаване на Бога Той победи смърта, възкръсна и дойде при нашите души. Сега Той е при нас. Понапред 33 години Той беше затворен заедно с нас и Той ни научи как да излизаме от този затвор и как да победим смърта и злото. Христос сега е отвън в онзи свят при Отца на светлината. Той идва да посети нашите умове, нашите сърца. Той ще срути всички лъжливи учения. Кои са тези лъжливи учения? Те са от елементи, мисли, желания и действия, които разрушават човешкото щастие, човешките умове и сърца, човешките души, човешкият дух, които всяват смърт, безредие и робство навсякъде и сковават нашия живот. А кое е учението на живота? То са всички онези елементи, които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които въздигат човешкият дух и човешкото сърце и внасят в него обич и любов към всичко. Това е живият Христос. И за това Той казва: За да имате тези основни елементи, които да внесат във вас вечния живот, непременно трябва да познавате Бога. Отец, Син и Свети Дух. Това са трите велики принципа, върху които почива както цялото битие, така и животът. Средата за всички същества и за нашите души е Бог. Елементът, който носи живот в себе си е Христос, а условията, които спомагат за проявлението на живота, седят в Светия Дух. Христос дойде на земята именно за това да извади хората от това течение, което е представено от дървото за познаване на доброто и злото което течение излиза от центъра на битието и отива към периферията, към центъра на земята и да ги постави в обратното течение, в прилива на живота, което наричаме възкресение или дърво на живота. Дървото на живота, това е Христос. Защо днес хората почитат Христа? Защото Той изплати всичките им дългове, понесе всичките техни грехове, ако Христос не беше пострадал, ако не беше дал нищо от себе си за хората, той щеше да бъде един обикновен човек. Всички чакат да дойде Христос от небето. Но той един път е слязал вече, втори път няма да слезе на земята. Бог слезе на земята, когато я създаде, когато направи света. Той и до днес работи върху света и ще стои тук, докато всичко уреди. След това той ще се върне на небето, заедно с всички свои чеда. Този Бог е винаги с нас и работи заедно с нас. Той ще ни събере и от Него ще се образува царството на живота, на което ще съставяме коренчета, клончета, листа, цветове и плодове. Всеки лист ще бъде за изцеление и всеки плод жива храна. Тогава ние ще бъдем едно с Господа, тъй както всяка клетка, всяко клонче, всяко коренче, всеки лист съставят част от дървото. Христос слезе на земята за да отнеме товара на хората и затова казва Възложете товара си на Господа. Ще направите една обмяна. Господ ще вземе вашите страдания и ще ви даде радост. Като е слязъл на земята, той е пожелал да ви направи щастливи. Във всяка душа и във всяко сърце трябва да се роди Христос но всяко раждане е придружено със страдание. За да се роди следователно Христос в човешките души, непременно трябва да се премине през това страдание. С раждането на Христа се отбелязва една велика епоха в света – явяването на Божия син. За това ние трябва да тържествуваме. Когато се очистите и станете умни, постепенно когато се съгради вашия храм, ще дойде и ще се роди Господ в него – а това, че се родил Исус Христос преди 2000 години в Палестина, ни най-малко няма да ви ползва. Може да пеете тази песен още 4000 години. Тя няма да ви помогне. Ще се издигнете само когато ангелите влязат във вашата душа и кажат Днес се роди в дома Давидов Спасителят. И когато се роди Христос за вас, тога ще бъда там и Ирод, и Пилат, и първосвещеника Каяфа. Христос е израз на втория принцип на Бога. Той има стремеж да обедини всички същества. Това е стремежът на Христа да се прояви Бог индивидуално във всяка душа. Бог иска да си създаде в света малки къщички, в които да живее. Желанието на Христа, желанието на втория принцип е да вземе над, над клетките, монадите и да ги направи неразрушими, безсмъртни. Само тогава ще минем от преходното към неизменното. Ще влезем в областта на вечното съединение, вечната божествена хармония. За това е създаден света, за да минат сърцата на хората от първия принцип във втория. Процесът е отляво на дясно. За да бъдем щастливи трябва да се съединим с Христа, иначе пътят ни е загубен. Всеки трябва да съедини двата принципа в себе си с Христа – само така ще бъдете полезни на обществото, на народа и на самите себе си. За да избегнете лошите последствия от първия принцип, който носи нещастие, всеки ден дружете с Христа. Аз не ви говоря за историческия Христос, но за този живия Христос, който е у вас и между вас. Избийте този клин от ума си да мислите, че Христос е вън от вас. Христос е духът. И когато хората разберат, ще го видят във всеки човек, докато търсите Христа само в един човек, никога няма да го намерите. Да вярваме в Христа не значи да се изправим в църквата и да стоим благоговейно, но да бъдем в такова разположение, в такова състояние, каквото има Христос в душата си. Казват, че Юда е предал Христа за 30 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя е причината, която го застави да го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока, отколкото хората си я представят. Когато разберем истинската причина, която застави Юда да предаде Христа, ние няма да съдим никого. Благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство ако Христос не беше разпънат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Христос иде да сега и ще разпросте ръцете си върху цялата бяла раса и тогава ще имаме един нов живот в Европа. Ще стане едно възраждане. Христос, този разумен принцип, простира ръцете си от слънцето, и ако вие възприемете Неговата мисъл, желание и воля, и ако всичко това произведе промяна вътре във вас, за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едно е щастие на всичките, вие ще намерите Христа. Христос казва, Вие ме наричате Учител и Господ и добре правите, защото съм. Христос е говорил много важни работи, които не са записани в Евангелието. Христос дойде да ви научи как да живеете в света. Някои казват, достатъчно ни е това, което Христос е говорил и което е записано в Евангелието. Да, спасението е достатъчно, но не и да ви научи как да живеете. И Иоанн казва, че Христос толкова много е говорил, че ако би се написало всичко, Той и книгите на целия свят, т.е. всички книги не са в състояние да поберат това, което Господ е казал. Това е вярно, защото аз зная, че това, което Господ е говорил, в никоя книга не може да се предаде. Но това, което Христос е говорил, е предадена една много малка част. В своите мисли, които е изказал в Евангелието, Христос е утаил, скрил нещо. Той е казал Много неща има да ви кажа, но сега не може да носите. Той е това, което ще ви представя за родиша на бъдещето, когато хората ще станат културни, за да могат да го разберат. Любовта като един велик принцип трябва да проникне в човешките души, само тогава може да се съединим с Христа и да станем брате, сестри и майки на Христа. Преди 2000 години Христос е дошъл, обаче тогава имаше едно злокобно съчетание на планетите. Това бе един кармичен закон, дето евреите не бяха в състояние да разберат Христа. Някои се сърдят че евреите не са разбрали Христа. Много по-добре е, че не са го разбрали, защото ако бяха го разбрали, светът щеше да бъде сто пъти по-лош, отколкото е сега. Нашият Господ, на когото ние служим, Той е верен, Тъй се нарича верен и истинен. Тъй го знаем ние. Тъй се казва Библията. И бих желал всички да знаят кой е Христос. Той се нарича верен и истинен. За Него ви говоря аз. Аз искам този верен и истинен да го турите на Неговия трон и да казвате навсякъде верен и истинен е Бог, който живее в нас. Някои от учениците на Христа, макар и ученици, се съблазниха, когато Христос им казва «Ако не едете от плътта ми и не пиете кръвта ми, Нямате живот в себе си. Това е един факт. Месото на всички животни и всички растения, които употребяваме за храна, са тяло на Христа. Това е в буквален смисъл вярно. От 8000 години хората се хранят с плътта на Христа. Христос им каза Вие ядохте от плътта ми, пихте от кръвта ми но вечен живот не придобихте. Това е по форма, в буквален смисъл, но по отношение на неговото учение има нещо по-съществено. Ако вие не едете от и не пиете от кръвта ми, няма да имате вечен живот. Тоест, ако вие не приемете моето учение и не го приложите, не ще можете да живеете вечен живот. Аз не говоря за историческия или за космическия, но за живия Христос на любовта, който сега живее в нашите души. Всяко благородно побуждане вътре в нашите души е резултат на живия Христос, който живее в нас. Аз бих ви говорил и за космическия и за историческия Христос, но за сега ви говоря за мистичния Христос, за Христа който се проявява в човешката душа. Положителна философия трябва да има човек, за да види Христа. Той чувство искам да видя пробудено във вас, но за това трябва да намерите своята сродна душа от небето. Павел казва тази мисъл малко по-другояче. Той казва: Нито жена без мъж, нито мъж без жена.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 Който някога се е явявал на земята, най-възвишената душа, която някога е посещавала този свят, най-великият дух, който някога е озарявал човешката мисъл. Христос е навсякъде, в цялата природа и ние можем да влезем във връзка с Него, ако сме готови да приложим Неговото учение и когато го приложим, ще станем силни и мощни. Ако дойде днес Христос, той ще проповядва на първо място любов, братство и равенство, защото еволюцията на човечеството това го изисква. Този закон сега е необходим. Няма друга сила в света, която да може да свързва хората, не да ги съединява, но да ги сдружи, да ги примири, както любовта.